Hakin zaporea beresteko dugun gaitasunaz hitz egin dugu Orain arte uste zen oinarrezko lau zapore genituela, hori izan ditun dibute, hori erakutsi izan dugu diute beti. Baina azken ikerketen arabera aratago doa gure gaitasuna ana galarga lobiar ko ki arratsal e, lau sapore oinarrezko hoeiek. Bai, gozoa gazia, gazia garratza, eta garratza eta garratza, hori da. Hori da erakutsi digutena txiki-txikitatik, bai, bai. e? Eh? Eta, eta nola bere ditugu, mm -hmm. oie? Ba, e, e, min gainean, mi errezeptore batzuei eh, esker, eta gainera zapore bakoitzeko errezeptorea mugatuta daude, e, miaren leku jakinetan daude, eta adibidez gozoarenak mi puntan daude, ez da? orduan ba, hori garbikusten da, azuk, e, kafia, azukrea baduen jakiteko nekoa da, Ba, mingain puntiarekin ikutza eta badakizu azukreba daukan ala mm -hmm. ez. Mañana zakizu zenbateraino dan mingotxa ia estarriraino iritsi den arte zergatik ba, gozoa detektatzen duten errezeptoreak mi puntan daudelako eta mingotxa detektatzen dutena berriz ia ia estarrian daude. Miaren atzealdean, ezta? Moran mm -hmm. hartzen liau esan dugun bezala. Bai. Eh, baina orain e, geitu egin bar zaizke zerranda horri beste zapore batzu. Bai, beste pare bat behintzat, baduela ja urte batzu bada, eh? Umami zaporea. Umami. Bai, hemen hitzegin genuen gainera. E, asian eta oso aspalditik zeukan itzen nahorrek. Ba, da hanko zapore bereizgarria, batez ere soia saltxak baduelako zapore hori eta janari proteinikoek dute tartzitutako ere bai, orduan hemen jaten direnak ere, eh? Eta horren errezeptoreak, ba, ba urte batzuak deskubritu zituztela eta zapore hori du baitare adibidez eh, glutamato monosodikoak <risa> eta <risa> bai bai baina, hori esa, hori azaldu beharko dugu zuena bai bai esa o... ba, ez uzkorrela botatu zu ba eta gizarbaletsuzela eta gauza arrunta balitzuzela bai prestatutako jakiten adibidez oso oso oihkoa da eta hartze bat dego adibidez ba osagaien zerrenda hori azaltzen diren zenbakita manima da hau izaten da 601etik 605era edo daude glutamato guztiak ba monosodi koa ta bestelakoak ere bai. Eta, eta bestelak jarri egiten du glutamatoa. Eta da zapore indartzailea, zapore, zaporeak zapore ba, pizteko edo. Erabilatzen dugu sasan zerbait horrela guk eh, jakiteko. Ba, soja saltsa. Ja, da alde honena jakiteko zapore duen umamiak, bai. Hori 5 bai. eta Ta 6garrena da? Eta 6 da gantzarena. Koi Betxua, kuipea edo kantzatsua dena jakitina, jakitera ematen digun zaporea hori da. Eta horretarako errezeptoreak ditugula frogatu dute. Hmm. Zorain arte uste zuten, ba hori hartze genuela gehien bat, ukimena ez da, ba hau zapaian matizan hori da. Eta, bueno, igual ikusmenak ere noski parte hartzen dute, zentzumen guztiak, eh, baina horretarako errezeptoreak zeudenik ez zuten uste, Baina, hau Borgoñan egin dute ikerketa hau, eta onograzia egin dutez, beti ere, ematen du frantsesak eta ez daki, ba, sukaldaritzaren kultura oso beregan, berea dutela ez, eta zaporeen kontu honekin, nahiek egin dutelan. Arratuietan eta xauetan egin dute, beti bezala, baina, hau ere, uste dute. Hala no egin dut teoria, Bueno... Ba, ailek erreparatu diote gantzetan dagoen errezeptore bati. Eta ikusi dute, ba, errezeptore horretara lotzen direla gantzazidoak, azkenian gantzazidoak dira gantzetan eta koipetan daudeen osagai ba, garrantzitsuenak ez da. Mm. Eta susmatzen zuten miian ere egon zitezkela. Eta hala, ba, errezeptore horretara lotzen diren antikorputz bat zua, ba, tindatu egintzituzten, ba, margotu bezala gorriz. Mm. Eta oj jarripena eginda ikusi zuten ba mia ere gorri jartzen zela. Tarduan ikusi zuten errezeptore hori gantzeetan esezik ez mian ere badagoela. Gero, ba, egin dituzte xagu bat transgeniko batzuk errezeptorerik gabekoak kendu dizkiete errezeptore hoiek ez da? Eta orduan jarri diete aukeran janaria, ba, oiko menua eta gantzetan aberatsa zaen ba zabor janaria, uh -huh. da? Eta konturatu ziren, ba, xagu hoiei berdin zitzaiela batetik alabezetik. Aldiz, xagu errentekin, ba, aukera berdina jarrita, xagu arruntek zahor ganaria askos nahiago zuten. Irualdiz gehiago jaten zuten oiko menua baino. Eta horrela frogatu dute, ba, e, reseptore hoiek, baietz laguntzen dutela, bere izten zenbagan zahaduen ganariak, ez da? Eta jakintza honek, e, alegia, beste bizapore gutxinez badirela jakiteak, jakintzaz aratago badu inolako erabilerarik, edo izango du, mango diote hori erabilerarik? Ba, bai, bai, ze, bueno, batzuk behintzaz proposatu dute, balio dezakela, ba, ulertzeko alde batetik, zergatik, persoana batzuk, baduten duteen alako grina, ba, enariko ipetsuak eta jateko ez da, jakina da, e, guztiok ez dugula errezeptoreko kopuru bera, hmm eta orduan susmatzen dute ba errezeptore asko dituztenak ba hauek naihago dituztela atzeraka hana, ka, ematen dietela edo aurrera aurrera bai naihago dituztela orduan arekin lotutako ba hobezitateran araso oso estaba ez da ezta, baina hor egon daiteke gakoetako bat ze baterako errezeptore horiek eliminatzeko aukera egongo litzateke eta hoia eta blokeatuzkero ba bueno ba, uste dute grina hori ba ba beren neurrira ekarri edo edo apaltzea izango Zela, bueno, hori da hipotesietako bat, baina horrekin egingo godutelan, eh? Hemendik aurrera, hurrengo pausua hori zango liztatekei. Kusteaia, gizakiok, baditugun errezeptore receptoreoiek, baiet, eta ba, nola funtzionatzen duten behaz dertzea. Hemendik aurrera hortaz, gozoa gazia, mikatza garratza, umami eta gantza. Hori da. Zei, eskerrek askoana. Ba, eskerrek azuei aio.